بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نظير وبشير سوره یود او سوره یونس پسې ده هم په ترتیب عثماني کې هم په ترتیب نزولي کې ارقليي سورته یونس کې دلایل عقلي ذکر شو تیر پکاسرات سرا په masala هدي سورته کې پاغي باندي نقلي دلایل د امبیاو نه پېښ کړي اځم دا دي چې دې کې دا غوېنه تفصيل له هغې کې داوازي کرشي و نه به شفات قهري حديثه سوره اصول بیانوي چې هغه مسلې د عبادت ته د علم غیب ده او ترغیب دی او تسلید پارد نبی علیہ السلام او دریم داوچیت سنگ سورتی و نسور و کلی و پکمان جملہ بانده لیفلام رانه سورتی حودم پاقی پاقی کی ویلی و کانا لیننا سے حلقو قد يتعجبوا کو چې وسړی تا وهوشوا مضی صورت کوي سړی تمګورې کتابن احکمت آیات و ثم فصلت خبرې ته ګورې چې سواي ډېر محکم اورېره فصلا دا حاضرې مدعوچی ختم کو پاشرا کو شریف له عبادت او فی دعا او بی تصرف د دې رادیو کو په اخر کې په سورته یود کې ورته د ویواله تفصيل کړي او وضاحت وکړي سورته کې دلیل عقلی کې ویلو چې هو خلق السماوات و فی سته ایام دلتبو ام هغه دلیل ذکر کی خوص ربا وکان عرشو علی المائی دا قدرت اظهار بکی سورة یونس کی ویلی ون کنت فی شکن او دلتبو ای فلا تکن فی مریت منه او دا سینه په شفات قہری کړي وا سورې یونس کې چلاه اسما لاسما اليومن امر الله نوح علیہ السلام په لذي توي دی صورت کې او سورت یونس کې وی له ما له من الله من عاسم ایسوک بچ کوونکې نشته الله دا عذاب نه سورت یونس ختم کړیو پهیت تبی مایو ها سره چې د دې وحی تابیداری کاه مزي سورت یوحود کې بضاغي مایو ها وزاحت کوي دا د سورت یوحود سلور دی یو اصل دعوا الله تعوذ الا الله العبادت لله وحده دغه یاد کړئ او دویمه دعو ده نه په علم غیب نه په شرف علم بنځمات کې چې علم یسر نو ما یولنون انه علیم بذات الصدور او دریمه دعوه ای ترغیب چې دا مساله ورسوه دول سمات کې لعلک بعض ما یحای الیک ولی پرضیه نن دا پرېښودو د موصلمانو دا اصلورم دعوه به تسلی ول سمات کې افمن کان اعلی بینت م ربه چې قران د سرشتې نو بیا ولې دعوه نچاله د اصلور داوی او دې کې واش پګوا واقعات د انبیا نو دري واقعي ودو اول دعوي سره يي دنوح عليه السلام حضور عليه السلام صالح عليه السلام چې الله تعوذ الا الله هر پیغمبر وا دريواله بده قوم ته دا مسله کوي اور پسی واقعه د ابراهيم عليه السلام او لوط عليه السلام په يوي صحدي ناغه بده مسلې د علم سره تعلق ساتي چذوې متا وه اور په سې واقعې د شعیب عليه السلام د ترغیب د پاره تسلې د پاره فمن کان اعلی بینت او د موسی عليه السلام واقعا لعلک تاریکم بازما یحاسرا چې موسی عليه السلام مسلک لري وازره نو تنگ کړي تلهم تسلې در کوو وسالور داویدی او شپق واقعیات دي د دا هر داوید په ر یودا یودا دا صورت تقسیم ده او خلاصه ده صورت یود ممتاز ده په تقابل له فریقین او سرا چې داول نشورو کوي چې دنیا کې دوړه لی دي او د دوارو یوبل سره په تقابل سره با بیانی ذکر بایی او بیا به ختم کی پا دی د ده فریقینو ذکر با کئی چفا منهم شقی و سعیده فاما الازین شقو واما الازین سعیدو او دوارو ممتاز سره په خصوصي دلیل د علم غیب سره د ابراهيم عليه السلام نه چې هغه ملایکو په حال خبر نشو بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله پوي په معنا د کتاب نو اوحکمت آیاته ثم فصلت د ازیم کتاب دې محکم کړي شوي آیاتونه د ذی دنسخنان چې نسخ پدې کې نشی راتله د تغیر او تبدیل نه یا محکم کړي شوي آیاتونه د ذی په دلیلونو سره عقلي نقلي وحي ایا د حکومت چې ایاتونې ټول د حکمت نډکړې د علم نه ته وایچې ایاتونو هغه ماده د سنجهو له شوی ده د حکومت نه ثم فصلت او بیا جدا جدا کړې شې ودي د ځکړې د پاره، سانتیه د پاره ملذن حکیمن خبيرن د طرفه دا غزا اتنه چې حکمتوالده نو کتابي د حکمت ته اوغه خبير ده نو تفصيل یې کړی ډېر فزم مافسلات فصل جدايته وي امام رازي رحمته الله عليه وي چې د قران مثال ده هر ده کل عقد هر مثال او هر دا طریقې چې غټوال غلري پکی نو چا پیره نبيہ وڑی وڑی نو بیا غټه بیا دے درتی بی قرآنم دا سم مثال ذکر کوي دلائل یا زجر تخویف دی کہ بو کې توحید راشی غټم الغلر راشی بیا ذکر کوي واقعات او مثالونه او تذہید او ترغیب نو بیا بو کې غټم مل الغلر راشی زه مثال فصلت جدا جدا کلی شي اللّٰه تعوذ الا الله دته دغه حکمت او تفصیلات سره لګي محکم کړي شوی دي او مفصل کړي شوی دي په دې خبره چې تاسو بندگی مو کوي مگر دی یوا الله هرې سره لګي څوکې به الله مناسب و خدا او سره دي او له الله تعوذو زجاجوي ابې امام راضي رحمته الله عليه رضی او faidah bayani che da hikmat o fusulat ne da wirustu che Allah ta'abdu لوی من هاذل کتاب الشریفي هاذل حرف الواحد چې مقصود د الله رضی کتابنا دا یو خبره ده هاغه حرف واحد چې الله فمن صرف عمره الى سایر المقاصد فقد خاب وخسرا چې خپل عمر نور او مقصدونو تصارف کو ازار چې خپل ضروري کار وکنه او اذا ضروري دي دا ضروري ناغوی ټول عمره د تعاونیکو چې دا, دا. دا, دا. مسله پکې چ الله تعوذ الا الله نو دا اول دعاوو سورت هود انني لكم من نذير وبشير بشک از تاسو ته پارم الله طرف نا يرون کما کسو کینکار کیو خوشخبری ور کوم چې سو کی ایمانی وانستغفرو او په دې خبره باندې چې بخنو غواړي د خپل رب سمت بو بیا میشا روزو که الله کا الله تعبدوسر لگی چاول باقیده صحیح کی بیا عمل کا وا ازنه عمل مخ کی کین وا خو نکیږي نمخ کی عقیده صحیح کنوان استغفروا بیا عمل کا وا عمل صحیح ده گناونو مافی دغهما عمل اصل مقصدی کا نہ نمافید مخکنو گناہو نو انستغفرو اور اتلون کی وقت که سمتو گو بی اللہ تروجو کے چو گناہ دا نو نشی آه. نو دا دی دنیا کی سی یمتع کمتان حسنا الاجل مسمان دا نیک عمل فیدا مولانا تانوی پا دی کے دیر کاری یا غوی کو اعمالو فائدہ کله دنیا کوم سړی ترسی څنګه ژوندۍ ښهستی خوشحالی کنا یمتعکم متاعا حسنا دا ژوند با خسته شي فائدہ بدر کی تاسو لرا فائدہ خسته ترغه نیټې مقرر شی پوری د دنیا د مصیبتونو د غمونو د بیزاتو نو بچي و یوتکلذی فضلن فضلهم اور کيبال اخر یو خوند عمل تا بدلداه عملتے انسان پویشی ما پا عمل ته منفزل ویل دی او بدلیت هم منفزل ویل دی انسان پوی شي چې زما پکې سنښتا کومه ده عمل کړی نن دام طاقت چا د ماره مره چارا کړ ټول د الله فضل لګا نه وینت ولو هیڅن کو کو دین انکار کوي د دې مسلو نه دا نه مني الله تعوذ الله نو قرده دی بیار یک شنو مشتا فاینی خوابو علیکم عذاب یومنا کبیر زیاریگم پتا سبانده ده عذاب در روز لوئینا اگر عذاب لوئی ده کبیر نو ده عذاب صفت ته نو کبیرین نو پکارو چه عذاب سنگده نو ده سپکارو عذابا نو کبیرا خود یومین سر پا گاوان که واقع شوید نو ده گاواندی خودیر حقیقا نا. د دې هغه ورځې نه ما جوړر شوې د تجارت د جوار وای کنه ال ال مرجعکم خاص لا تا استا صورت للی وهو علا کل شین قذير هغه پرسباندي قادر دي حساب کتاب او د دې یوی د اوی, اوی سره زمرا لمن جوړشوه شوه لوی دا دنیا او آخرت په دې ادوه ما دعوه علا خبردار انم یسنون صدورم لیستغفو منهم دا منافقان و مشرکان گرزی سینیخ پلیستان لیستغفو منهم چې دا نپت کی ولی دیبا تاس دا هر نوح علیہ السلام نا دا خبر را روانا دا څه ویلو چې ما وینې نو بل په لټخلار بدلې کی زکه چې دا وت چا ویلي چې دا ته قتل ګناه دی داوند به پرستی او عقیده ده چې دې ته قتل ګناه دی محمد اسلام السلام ته وي دې ستانه سينې اړې بل په لاوزان پټي وچ وی نو امنګو مون نو وی نی ولې کوي دې نو بس خبره به شور وکړي کی الله تعوذ الا الله زغ زغ وی بل خبر نشته کنه ثورت نه تنګو فا پدما نه کی امام راضی او وی رووی ان توایه پتمملن مشرکین قالو دا روایت شی وی دت مشرکانو کی وډل واغیوی چه زق اغلقنا ابوابنا وَأَرْسَلْنَا سُتُورَنَا وَاَسْتَغْشَيْنَا سِيَابَنَا وَسَنَيْنَا سُدُورَنَا فَكَيْفَ يَعْلَمُ بِنَا رَبُّ مُحَمَّدٍ وی کلی چی مونگا دروازی بندی کو او پردي رازوڑندی کو او زانو نپرد کو پجامو کې او سینے کتا دی زمکی غالی تورکا کو زه پیرانبر رب بسنګ زموږ نه خبر شي لکه چې دوی چې هغه دار سنه خبر دی سنه ناس دورنه علی عداوه محمد صلی الله علیه وسلم همون دا خبرې کو نو د آیت نازل شکار سو کې خو زمان نشه پټې ده ښا دی استغفو منهم الا حين استغشون زيابم خبردار کله چدي ځان راون غالي پخلو جامو کې يا لمو ما يسرونا و ما يولينون نل پويغي پاغه سوچي دي پټ پزړک ساتي او فکر کوي انه عليمم بذات الصدور وشكله پويغي پاغه پټ خبرو چې خلق پزړونو کې یې پسینو کې دي چله نه یې راغلي یاته خبرې نه چې بیا راشي <coughs> الله رازنا خبر ده داوود علم چې غیب دان صرف الله ده پرېلیاں ارزه کوي ځان له دلیل ګوري په دیبان باندې دی چې پیغمبر په غیب وو پويږي مالته کې ښکار نه خښوي دا چې کلام کټ شو دا راستو جدا کلام ده او دی حدیث سره لګي چې لیسْتغفو منه دي وزن الا هین نا یستغشونه سیاوهم وی الله وی چکتاو ځان انغاله کنه نو یا علمو پیغمبر پویږه ما وسرو نو ما نو چنه هو علیهم بذات الصدور بیا حیران شکهنه دا عمر سره وای کنه چاس است عقیده دغه سدن جوړ چې ښخ قاره شینو وختانوې چې ویر شي خو بیا په سرتوري په کار وکړ او <تصح> مامنده بتن فل ارضی الا <اللہ> لله رزقها نشته دی یو زندسر پزموکا باندې مگر الله باندې داغه رزق دې علالائق هغه په زند باندې دا وعده کړی چې دې بری رزق ور مستقر را ویعلم مستقرها ومستودعها او پوئیږي الله د دې پهحال باندې چې دا دنده سر ده د دنیا کې وخت یې ری ابي اپس د مرک نه وکم ځي مستقر مخکې د موت نامو ستوداع پس د موت نام مستقر اګه چلا امور او بلار په بدن کې او دا بیا دا قبر خبر چې انسانانو سره شي کل فی کتاب مبین د دا اټول دا الله په علم کې ذکر عام د مسلی د علم سره لګي ولی چې رزق الله ورکینو الی ورکي چې خبر دې تکنه هر څه او معلوم دي دارشي چې د یو سره مناسب رزق پکاردې انسان سرزان له جنات سره ځان له او د حشرات سره ځان ځان له رزق دې نوزخ زکاور کوي چې علمي اشتداري او په حال باندې دویم دلیل او هغه کې د قدرت اظهار کوي څنګه دې کې د علم اظهار وکو او هو الزی الا غزاد خلق السماوات والارض پیدا کری دسم نو سم کافی ستت ایامن پاند آزاد شپږ ورځې کې وکانه عرشه علی الماء او عرش د الله پوبوباندی څه مطلب چا بوي چې ده نو پیدا کړی هو هغه وخت کې الله بادشاہي نکوله دا کې څوک بوننن وو چې هغه بادشاہي کوله اوس خو اسمان نازمو کې ډک دي دا نو نو چې چا بادشاہو کنا وی وکانه عرشه یو وی چې نا هو که څوک د دغ په ش کې خپه نه را نو عرش بیا کې ګځې د سلطنت نا چې دغ بعد پار وخت ک شته خلک یو کنی دا او پهنا کېږي نه څګه چې مخکې نو او به احته دا چې د رشنا خپله حقیقی مع نا وغستې شي او لائق چې د الله د ش سره څنګه ی غئ زکات ارش نو او اللهو حدیث کی راضی چاول الله ارش پیدا کوم به قلم پیدا کن دا ټول پیدا شويږي ذو نووي مود الله جذب نشته ارش تولې کجره جذب یې نو چارش نو نو بیا الله کوم دا ټول کو. حادث شويږي مطلب په کې د قدرت اظهار دي جر شو عل المای عرش ل الله په او د وبونه خلق لري تختي اوازې چې سو کید وبونه لري کوي چې بوت انځ دی شنو ی دا بیا لري ورځيګه هلاکت ته ورک کنا او الله رب العزت وې چې زما عرش په بوبو بانديو زی په بوبو بانديوم ټینګوما زما قدرت شته دي اځ ويم دزيده پاره وی چې داسمه کا اسمان الله صلی الله علیه و او کل چار شو او بوي کنا الله د استاسو د پاره تاسو په بو کې سکونت کول شه دا خو الله زموږه پیدا کړه اسمان نه پیدا کړو استاسو د اوسېدو ځایونه پکې و شو کنا راهایش او نور د الله خو دی ته ضرورت نه ا دے ول رسول یورکل لیبلو وکم اصل دا واخا نظم ک اسمانو او د انسان د سکونت زینه دا دید پار اولیبلو وکم امتحان کی پتا سبان دی ایوکم احسن عملم چې کوم یو پتا وکي ښهستا عمل وال شوم ا دمانا کړي را تفسیر کشاف والا چ خلقهن لهکمتن بالغتن دازمو که اسمان الله او حکمت له پیدا کړی چې ډېر کامل ده و هي ايجعلها مساکن للعباده تو بنديان کورن زینو د پاره پیدا کړکان یا او عین علیهم بفنون النعم چې بیا په قسمه قسم نعمتونو کې او بها ويکلفهما ويکلفه اطاعات ويتناب المعاصي او مکلف یی کی چې زما بندګی وکوي او ګناونو نه بزان ساتي دې فمن شکرا و شکر و اطاعا چا شکر ادا کو او نا کامیاب شو اسابهو ثواب بولور او من عثوا وکفرها عقبوه چاچ انکارو کونه فرمانیو کلازاب بولور کوي نا کوي چې دا سې کار خو غاسو کوي چې په پنجاب امتحان کوي لکه نو امتحان کې پاس نو خو ډېر لوې سماره به واخلي او کفیل شنه رسوا بشي نور کل جدا سکار دې امتحاني کنا نو اللهم دي خپل فیل تن نم کي خود ليبل وكم دا زمي ختم نو رغا امتحانو نه کوي پچا باندې ته امتحان د دې لپاره چې معلوماتو کې د قابل او ناقابل او داغه تدغې دا دا معلوم دي و چې د عمل پشان دې امتحانو ن ذکر نومي او تدکه خود کنا عزميخ کوي پتا صبحان دي چې کمی او پتا صبحي ښه عمل والا شو ام احسن يوي لري اکثريانه دي وي لري عمل تاجت ني لګ عمل اوجبو سنت طريقايي مقاصد ذكر قضوا مسله د عبادت او د علم سره د خپل قدرتونو نه نو زجر د منکرين ولا ولئن قلت كو اي تذي خلقتا انكم مبعوثون چتا سو بیا جون من کول شی مم بعد الموت پس د مرګنا دیقول ان اللذین کفروا نو خام خبوای هغه کسان چېری ول د توحید نینکار کړي دا اصل مقصدنا ان ھذا الا سحر مبین چنه دا بیانسته مگر صحر د ښکارم زه قران ته څه هرو ویلي اوصل خبره خدا قیامت وکنا نو قران ته ځکه ویلي چې مسله د قیامت قران بیان کړی دی نو انور مطلب دا دی چې دا قیامت راتل بیا دا موت نفس دا خو بجادوئی سهر وایي نو دا یو جرو زکر مخ کوي ویلو چې انیلکم منو نذیرن نذیر یې مخ کې کړو رزواجل زکه زل تمخکړو ولین اخرنا عنهم العذاب الى امه معدودهن کوم غرست کو د خلکو نا عذاب تره مودي معلومه پوري لیقولن نوای بذی خامخه ما یحبسو جزا عذاب چامنیکو سشی بند کو یکا قومونو بوی کنه ان انبیاء او ته چا زاب راولہ عذاب راولہ عذاب چا بن کړی دې مدیوم دا سی وی تا تا الا خبردار یو میاتیم پاغروت چرشی عذاب لسان مسروفانهم بیا بنی اړولې شوی د دینه وحاقب ما کانو بی او نازل وشي پذي باندې هغه عذاب چا د دې سزا د ټوکو ټوکې کولی ور پوری ادا بر دې سزا ولئن عذقنا الانسان من رحمه کچری ورکومږی انسان لره دی ناشکرا څنګه یونس کثیر شو اذا مسل الانسان الذرو امرت کنه کافر انسان نو دا انسان یادې ناشکر انسان د خپل طرف نه رحمت هغه صحتې هغه مال دولتې ثم نزعنا عنه انت نهاند الله دای دا کنه انه لایوسن کفور په دې په دغه وخت کې نا شي دلنه او نا شکر شي دا مخکې نعمتونو راتلون کې له خوده نا امید شه بیا وسره کې 13 نوغست او جکمه نعمتونه پکړیونه دا نا شکر شه ولن أذقنا ونعمى بعض الذر ماصته تزوق اسم ابتلاء الله يا بالنعمه ويا بالنقم يا باز ابو نصرا ويا ابو رحمتو نصرى ناول ذكركم درحمت خبرن كچريوسه کوموندتا نعمتونا پس دا گډیر لوی zarar او مصیبت نا چر سیدل یو دتا خوخ پراشی لی یقول النعم بیا وای خامخه زهبه سیئات عنی لا ری نسته خوارے زمانہ شکریہ نازاکی د دنیا دغه سه حال له کله بندبان وسختای کله راتای زهبه سیئات عنی ویغه وختونه ثیر شو چاری کې وډیر مصیبتونه لوګي تندوي هغه لاړو یه انه لفرح فخور نبي ادا عمل داشي دوی مستیکون کې شي او لووي کې اون کې شي په خلق باندې سورته یونس کې اساس عملو ذکر کولو عدلته ولا نمونه کې خو ده یا اوس او کفور او فارح او فخور در دین شکر انسان نمونه دي کنه هغه الّذین مگر اغا کسن صبرو چری صبر کوي او صبر کړي په وخت د مصیبتونو کې کارسوم را سختوا او بس دلله فیصله باندې راځو نو عاملوا الصالحات او اعمال کړي اعمال صالح ووخدو نعمتونو کې دا دوی خبري د ایمان صبر او شکر اولایک اللهم مغفرتوم واجرن کری کبیر دا خلکو د پاره بخنا د ګنااونو او ډیر لوی اجر د خپل اعمالو اذری ما داوا ترغیب چې خبره مپریدا مسلم پریدا کارسمره سخت راشي او مخک سره مناسبت تا دی چې د دنیا دا امتحان چې راضی کله په نیامه او کله په نیقام کنه درځي مسلیپ او جوان درازي په حق پرستوم راضي نوی کامیاب شي او باطل پرستبان یم راضيږي پکې هلاک شي فلعلک تاریکم بازما یوحای لکه شاید تپریدی پری خودن کې بازه اغه مسلیل راچتا تا وه کول شي وضایقم بی صدرکاں او تنگیږي پدی باندې سينستہ او ځلستان لعلک تاریکون مظاهر کې پیات باندیش کالو دا سږي کې استعماليږي چې whakarد کې نو پیغمبر خو چرنه پري خدا مسلا څنګه او تل نوی جواب دا بصیرین ځکه چې دلعل ذل تکې دا هغه تمنا او ترجیده پاره نه دي لیت تبعید چې دا دیش چې ته دا خبره پرې دا چاوي دا چې لا تا ترق مې او دیم جواب کو امام راغب چې یا ظن بکناز يزن بك الناس ذلك ده خلق <تصفيق> دا ګمان پیدا شخه ګمان نش یقین به پیدا شوی کتابان ډیره سخت رالې نو ده خلق دا یقین پیدا چې دی وی پریزیخه او دا کار د کېدو نه نو دا کار د سر ته نشي رسول نو پریزی به نو ده خلق په ځان کې الله وی لا الک تارکم بازما یوه تابانه خدا خلق دا ګومان پیدا شو چې دا یو دا مسله پری دي لکه ان تدہ او دا څه قرطبیوم وی انك بلغتا من التحالک علی ایمانهم ترسی ذل تدي خپل مهنت توجنه جزان هلاکې د دې د ایمان پوه جوان دي زمرازان باندې سخته تیرې دا سه حتا ير انت ترکا بازمایو ها الهګه چې دا غې دا امید پیدا شو چې دی به اوس پری ديخه او دا کار د تګران دي مذکر الله تعالی لک تارکم بازما تدي دا خیال غلط دي شاید چې تفریحو دن کې باز یې را مسائلای چې کولی کول شي تاسو ته توحید دې او تنګی په دې سره استادلو ايه یقولو چې دی وايي لولا انزل علی کنز کده پیغمبر و نو سره بخزانه نه وی <تصفح> ولنازل نکلی شو په دې باندې خزانه او جاءماو ملکه او لیرانه دې سره ملک یو فرشته د اسمان پیغمبرانو سری یې فرشتي وی کنا اذ سره دانش تندا څنګه پیغمبر دي فضیلہ نبی علیہ السلام ت ډېر دل درسه دغه انما انت نظیر تا خبر زکه استاد ندي چې ته خو یرهون کې کنا ته نذیری پیغمبری اذ پیغمبر خزانه او تصاییت اذ پیغمبر ملک او تصاییت اغه خو دعوت چلی او دعوت بغیر د دینوم چلیږي الله علا کل شی هو وکیل الله پر سباندي دي موارد هم خزاني اغسر دي ملائک اغسر دي زمونګه پدې کې څه اختیار زه امي یقولو نفتراهم دا بل خبره ده زړه تانګې دو بلکې زینا ډیره دی درنه خبره دا کوي چې وای چې دا خران ده ده زان نجول کلی ده امونگت بیانی قلفاتو بی عشر سواری مثلی مفترهیاتن او آیا و تاچی کنا تا سوم راولی یو لس صورتونا پشاند ده چه ده زان نجول کلی شوی ویم چه دیتا مفتره وائن تا سوم مفتره لس یاد کلی ده نو اشکالت پیدا شوی چې غویا یو نوړ چې الله او طويله سوره بقره کې چې او سوره راوړې دا وی را نوړ نو له سبا څنګه راوړي مې او جوه خدام دې چګوره سوره 190 سوره هود چې دې دا ډېر رستوري ډېر مخکدي په نزول کې دا باو 51 دی اوغه څه تاسې دي نو مخکې او تعالی د لسو سورته نو بویلې نو کنه نو چیرې نه اورو نو بیا او ته سورته بقره کې دی یو سورته وي چی فاتوو سورته مم مثلی چې اشكال صرف د صورت یونس په اړه چې هغه د زنا مخکې د په نزول کې اوږي کې یو سورته او طويله نو بیا رښتيو تاسو څنګه لاسو راته نووي چې اورانه ولې شنو لاس با څنګه راوړي نو به جواب دا کوي چې دا استهزاده په دی پوري کله کله قران په دې مشرکانو په ورو هم کوي لکه سور توبه کې تیر شو چې په بدر کې ټول مردار شو الله او توہی چې ان تستفتیو فقط جا کوم الفتح خوستا اوسوال قبول شو دا زه بیت الله سره سوال کړو چې الله موږ له فتح را کړ نو قبول شي فتح در کړ کنه نو فتح کوم دی واه مزلتم دک مثال اسي مفسرین ذکر کیده د اردو ده چې د یو سلیپور ټوک یې کین نو غداسي چوتوي را رو جماعت له سنشته کې ولا سر په دراکل انکارو کې ومخواळी بلپلا او ته ته وای چې ځکه لاس نراه کینو یو سل خوراګه نه په اوره استهزاح کناخه راولې یو لس سوراتونه په شان د دې جوړ کړي ودعو من استتواتم ايواز نه راوبلې هغه سو طاقت کې بغیر د الله نه که تاسو رښتینی فإلم يستجیبوا لكم فالم او دې آیت کې خو یا خطاب د مؤمنانو ته او دې پیغمبر نه خبره عامه کړه کینی په کار دا او چې کوستا قبول tie او نکړه او صورت جوړ نکنو پوښا فالم فل ته مؤمنانو سره مرګري شو نما نادا کدی مشرکانو قبولتیا tie او نکړستاسو د پاره مؤمنانو نو بس پوشه په خبره چې انماون ذل ب علم الله چې دا قران رشتي د الله کتاب دی چې ځان نه جوړ کړي دا جوړولې شون دي په م جوړ کړي او کنه نو پوه شي چې بیشکره د الله د علم نه نازل شوی او به تر معناو په سرین دا کوي چې مخاطب پدې سره مشرکان دي چې د مشرکان ته وایا چې غواتابو چې په چاپه هر کاو کنه دي کې بازیو کنه لکولید شو او نظرب ابو حارثو نردیفو صحابو لغاو تدې پډیرو علم لا مضبوطه وا نو د مشرکانو تعالی وی چا مشرانو قوم کډکی خدا غوڅو نکړو هغه غوڅو جوړ نکړو نو ير راځه ته نسکه وي د دینه څو اړ فعالو مان نه ماون ذلبی علم الله په وشه کنه د الله کتاب دی که تاسو د مشرانو رښتینه وي نو کتابو په فخر کوي نو سبه جوړ کړیو کنه نشي جوړي نقلنو فاعل مونه ماون دل پوهشه چې دا قران د الله کتاب دی ایمان راوړې معنا کې روح المانیو قولو للكفار چې دې کافرانو ته وایي چې یخلکو استاسو مشرانو قبول تیاو نقلې جواب ران کړنه فالم دا गोष्ट دې د تان تا وې چې له کوم شرانم پوښتتي هغه <تصفح> <اغیخ> هم <و> مخ نه نیسی <تصفح> او موږ دغه نه کوي منازره نو تاسو اوسه تینور څواله خلاصې کني شاعت ته فعلم پوشه انما علم لا یجب شکدا قران نازل کړي شوی دې دل ذا علمنا ولا اله الا هو او خاص کر دی اصله نازل شوه دي توحید چې نشته بغیر د الله نه بل څوک حاجت روا او کار سازو نه زکه خاص کړم چې د مخکې بازه ما یو حدیثه اشاره واخه پدیم اصله باندې پیغمبر تر ډیر تکلیف په بله خونه فهل انتم مسلمون ورته تمکیم دا خبره کوي وسو اسلام نه قبل وسو ایمان نه راولای مشرانو په جواب ورکو چې مونږ نشو جوړول وکنه نفحال انتم مسلمون اوسم تاسو اسلام نه قبلوئ نو سوځه بیان دي چې نا چې مونږ نشي قبلوله ولي ډیر سامان دې پکی دی و با سامان خلاقریان کړلې ښا کړي دا توحید دار چې اخواخ دي ودي توحید سره لو کوټي سختي مختی دي الله دې ټاکه وسره دي دې تزه کو سو غاړه نګ او دنیا ده کنا من کان یریذل حیات الدنیا هغه څوک چې غواړي د ژوند د دنیا دی سره محبتي وزینته او د دې خاص صرف نو وفیلهم اعمالهم فیهم ملای پره پور کو مونږ دی تابادله خپل عملونو په دې دنیا کې وهم فیها لا یبغسون او دی په دې دنیا کې بالکل تاوان نه کوي ښا چهر چه شی کنا هر کاروبار نو ترقيب وکي مؤمنانو په شان فنې چیر بوټي تلا سشین را نړيږي ور سره او, او دا ساده کنا وګورې چې سن قران ویلي دي د دنیا پرستی دي کنا هدي تسمه دي د دې دولت لاري کولا شوې دي ها اجز دا سيو سړيو سړي چرته مرګري شي کنا هغه جس پوونه شي چې ردی کې ډیر مال دي نظام پکېم داخلو کومه ستا کې ستینج وته وکړو نه پکې واښته بیلی هڅه پیغام شې نبي ته ناراضي کنا الګدا خو قران دا غی په حق کی ویلی چې غیونه توان نه کیږي وهم فی لا يبحثون بالکل توان به نه که کنا امام رازی رحمت الله علیه وئی چې د دنیا پرستو ته چستا د دنیا مقصد دې من تکونو اراده تو مقصوره تن علی حب الدنیا چې د کوم خلکو اراده صرف په دنیا پورې تړلې شي د وزینته ها ادي په پا نمایش پانه ولم یکن طالبان لسعادات الاخرتی اوګه اخرت ها مرتبه ته ایت نشتا لغی طالب نه دې دنیا طالب دې نو کان فی حکم قزا و قزا الله یو چې زپو حق دا فیصله وکړي لا یو پسون بس دی چې سم رزينو ترقيبه کوي او توان بن کوي ښا ولیکن دا اخرت پته مې نه ښا د نړۍ طالب دی زه نه خبر چې دنیا سه شي د خټو او جنت اخوځو نه دې د ملغلو دی نو د اخرت غمرتبه نه دي خو ښه ښا د ډیر کم باخښاله اولای کاللزینا داغ کسان دی لیه سلام پیل آخرتی لننار نشت دید پار آخرت کی حس شے نا نه نا میوی انا نهرونا انا چمنو ایس تشور دینو نا دا فیدا سوکڑا دنیا دا جونده که ندیر خو کده مالدارو نو بکنه دا خو سخوری نشو او جیب بیده گولو دکو ار واخ به ګولې دا ژوند نيشته دې لپاره په آخرت کې مګر ور وحبیتوما سنعو فيها وربات شو کارونه چې دې کړي په دې دنیا کې سمروز اننا کلولی او بیلډینګونه جوړ کړي او دا غلاړو اباتل ما كانوا يعملون هغه سمونځ او د سکلو ناغم باطل شونه اخو نه قبلې چې عقیده خراب وي دې د یو بکر جساس فقه مفسر دی هغه دې په نظر ته وی ها دا يدلو الا ان ما سبيله الله يفعل الا على وجه القربه ایت په دلیل چې هرغه عمل چې هغه دا وی بله مګر دا غو طریقې چې د ثواب د پاره خلق کینو مونږ د ثواب د پاره دي زکات د ثواب د پاره دی روزه د ثواب د پاره چې دا سه عملی عملي چې دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا غي کېدل صرف د ثواب د پاره نو لا يجوز اخذ الاجره عليه غریب وی اجره دنیا په نو غالي ولی ویل ان الاجره من حزوز الدنيا په سي مه او اجر دا, دا خدود دنیا بر اخزه حضورز دنیا فمن اخزه عليهل اجرتا فقد خرج من ان قربتا چې کله تا په دنیا واغستان استاد عبادت عبادت نشو د یو دنیایي کار شو خټي لوټی شو به باوی هو صحاب نشی ورکوځا دا وته د عبادتونه ویرا زانه خبرې نکوما و مقتزل کتاب و سنت دا قران او سنت فیصله ده او دا مفسود کوم راغلی دي حضرت شیخ باوی چې هرغه عمل چېږي کې د عبادت رنگ دي او د اسلام د احکامونه دي او په هغه چا په سی جرت واغست نه غوته د احکامونه نه غو د دنیایي کارشه د نياي کار باندې خپل الله يجرو ثواب نور کې دغه شکه نه چې واده واستفي سلوورمه دعوه اغه من کان علی باینه من ربہی اغه سو کو چې په واضحه دلیل دی د خپل رب نه ور سره دی دلیل ور سره شته دی برهان ویتلو شاهد منه او لګیزله په دپس یو غوا د الله طرف نه چې جبريل امين دی او من قبلی کتاب موسی امرکه دې قران نه کتاب د موسی علی السلام امام او رحمت د خپل زمانه پښوا او رحمت د خلکو نو تاسو سره دومره مضبوط دلیل شته نو بیاولې مثالونه کې تسلید پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ګوره چې څه اسباب دي د دین او دعوت هغه تاسو سره ټول موجود دی بیینه قران ته یتلو شاہدن بهتره امانا جبریل سلام دے چیغزی رازی کدی یتلو مانا تلاوت شم سیدہ اگر تا تلولی کنا او تیز دا او کدی یتلو مانا تلایتلو والقمر ازا تلاہا لگیدل نغم دے ار وقت جبریل او د کے انبیاء و کتابون پا دے گوا دی چدا مسئلہ حق ولا يؤمنون به عمدغ خلق ایمان راوړي په دې قران باندې كم چې د موسی عليه السلام تابعدارو ومن يكفر به من الاحزاب فنار موعده هغه څوک چې کفر کوي په دې باندې هغه یو تن نه د اړ ډیر چې کفر په قران کې نو اړ ډیر ډلی دي فنار موعده نور دغې د پاره وعده شې فلا تکو فی مریۃ منه کله چې دومره قوی حجت تاسره شته مگه ایګه په شک کې د دینا هتا بغات ده او مطلب چې ناومت ته ده د خلکو شک کوم ځای کې او زی ته وره به ویلیومی اوس دکړی به او بیام چته یو ته په دلیل کې پېښ که کنه ویره په دې سره څوک نه پویږي او ته داسې ډایریک قرآن لمزه وي دغه تفسیر کا تلغاره یی ان شک کتاب نه ګوري د شک هغه ګوري به شک نه ګوري چا قرآن کې شک نشته ده بعضه خلق داسي کنه ښا انه الحق من ربک یقینا دا قرآن حق دی د رفستان دی لیکن اکثر خلک ایمان نه راوړي په دې باندې نه الله ولازورن مرلوی ظالم ده ومن ازلمو من ازلم من افتران علی اللہ کذبا سوک دلوی ظالم دا غچانا چی جور کلی دی پا اللہ باندی دروغو دا شرک آقی دی دا دا نازولو آقی دی دا دا دا پا اللہ دروغ جور رول دی اولائی کا یعرضون علی ربیم دا خلق باولاندی کلیشی پاک پا رب باندی قیامت کی ویقول الاشحاد او بوی گواہان یو گواہ دی انبیاء هم گواهان دی پخپل امتنو بانده او ملائک هم گواهان دی او دا بندخپل دا بدن د اندامون هم گواهان دی دا طول و کوي کوئی اصباوی ها اولای اللذین کذبو علا ربهم دا بدبخت آغا خلق دی چې د رو جور کریو پخپل رب بانده چله سره شفا دی اذا سوال باوطا پیش کئی یا کال تخذ الله ولدا او برنیسی بخورت میں بحقه اولا لعنت اللہ علی الظالمین خبردار لعنت اللہ علی پتا سی ظالمان سوک دا ظالمان تو بخط چیون او موتا اسلم ہوئی او من ازلم ہوئی او موتا لعنتو و چیون لعنت لعنت اللہ علی ظالمین تو بخط چیون او سوک دید اللهي <ماللعوی> الذي ناذا خلق ذکنا جاتا سرگر را زی یسدونا ان سبیل الله خلق منی کیدا الله د دین نمزه وی ځان بچ کې ذ خلق نو وی خاطوبا یسدونا ان باقیده وتوی تر دې پوره وتوی چې ک ځې نمون سر رازې او کې جهنم ته ځې پنځ پیرانو سره لورشه وی <تصفيق> وهذا راولي نو يسود دونانس دو داس خلق مني كي دا الله ويبغونها عوجا داس مني كي چه غا حق وطا پا غلط رنگ كي پیش كي ويبغونها عوجا اغا حق خبره اغا وطا داسي كي چه خلق وطا موند توباي خو وي دا مسألة دا, دا كانا قدیس علمار گرشوي مور اپلار توم مشرکان و مسلمانان ته مشرکان و ابي اوي چې زينو دعانه مانی خیرات ونه مانی نو بس هغه سړي کی ته بګاریه کید د دین وې بغو نا وجه ټول ابن او تهکار کیخه وهم بالاخره هم کافرون چا به چې دی واخله نه نری توحید ته داسې نسبت کوي واللاو یذ اخیریت نہ منی کنا کدی اخیریت مندین دی وداسه کولو دی, دی په اخیریت باندیم کافران دی اولائک لم یکونو معجزین فی الارض وللاو یری جماعه دی شنو شي کوله دی وداه اچ خپل ځان وهلاک کیخه نور چې الله دے په حق کې فیصله کړی د ایمان او د هدایت نو هغه دی نشي اڑوله ندی دا کسان معجزین فی الارض چې چاله را کم زوري کي کی پزماک کي ومکان لا من دون ال من اوليا ان انا بيذل را بغیر دالنا نور سوک مددګاران يذعفوا لهم العذاب نور سوک له قذاب دچن کو دچن وکری شی دي دپار عذاب څنګه په په مشرکانو او خلق هم شرک تر او بالا کنه ما كانوا يستطيعون السمع دي زمره قدره طاقت نلرو چوکه کی دی قران ته په دې ته وګېټو نو بیا به دا سنو کنه ها ومکان یبسرون انا په کې په خپل عقل و چې سلی دلې وې سوچ او فکر وکړي و لایک الذین خسرون پس خلق دی چې خپل ځانونې هلاک کړل کانو ځلانو ما كانوا یفترون او رخص د دینه قیامت کې هغه چې د دا ځان نه څه جوړ کړی لا جرما خامخا قرآن زور ورکی ده خبره لیچه ورئی تا سبا دیر خلق وی او شکونه با دلالو که چی خوب گره دا اغیی پسی مزا لا جرما خامخا انهم فلاخرت هم الاخصرون چلی و پاخرت که دیر زیاد زلیل شیم تا خو اصواتا گوری که نا چیزان سنبال کرده ده دی. دیتا ما گورا اللہوی قیامت کی بیوینه که نا هم الاخصرون دی بڑی ذلیلې په بد حال هغه حق پرز جو داخ خلق دي داږي جو داصفتو نه دي جو عملو نه دي بالکل وقاری کې داو نه ویني لکه دازی چې سکی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات बेशकه کسان چې مؤمنان دي او عملونه کوي عملونه صالح په سنت واخبتو الی ربهم هغه کې عجزیده چې تاجزی ده خلا قذلویر تکبر نو چاو دا واحبتو الی ربہم اغه یا کی خپل رب تا اولایکا اصحاب الجنه تا جنتیان دی هم فیا خالدون او په جنت کې همیشی درنه یو بل سر ذکر کول مقابله وا مسال الفریقین مثال د دوه ډلو چې مخ کې ذکر شو اولایکا اولایکا اولیک الذین خسروا اولای کا اصحاب الجنه ده دواره فریقین شو نالای مثال د دوړو دواره داسې داس کل کال اعمى والاسوامی یو سڑی ده چی امرونده امکن ده والبسویری والسامیعی بل داس چلی دنک ده اوری دنک ده خروغ موڑتے حلی استویان مسلا د دی حال او شانت ده نا خلق <تصفح> دس دس او یو شان کلید کنا ولي وير اتول يوم سلمانان ديو ولي دي مون زو زس نه کوي وي الله وینا مون زو دوا هل استویان مسلحه برابر دي دوال په مثال کې او په حال کې افلا تذکرون مي خلق او تاسو له عبرت ناخله قران نا. دا ولي سوا سريرشتات نو کې او دا وی, وی. او پاري باندې دلای ازو مې سکه د انبیاء واقعات او واقعه نوح عليه السلام داول داوي سره الله تعبد الا الله ولقد ارسلنا نوحا الى قومه يقينن من ليغل نوح عليه السلام فالقامتا اني لكم نذير مبين دویوي چې زاستاسو د پاره يرون که فکران بشارت خذکن اور نو یسوک پگشتینا ننazirun زکوی تول زیرول خلق دکنافر الله تعبد الا اللہ پدیما صلیباندی دا داو الله تعبد الا اللہ, اللہ, اللہ چې بل چا عبادت مو کوي بل چا تاجزی مو کوي بل چا افریاد اوواز مو کوي صرف یو الله ته به شکازو یریګم پتا سباندی دا آزاد دا غر وزنا دردناک دی فقال الملو الذين كفروا من قومه داذي يسدون عن سبيل الله خلق داغذا تذيننا خلق منكين داغذا دا يبغون رجا وجا ويا مشران وسرداران ا كسان چ کفر کلو د قوم د دکی ما نرا ک الا بشرا مثلنا منو نو تعالی مگر بند ز مونگا پوشان شو هل قلعه که شاکوا چهو جاو که نا پیغمبر خو با اللہ را لیگی دا خپل عرش دا غاره نکنه اغا خو با ٹکٹ مو قراری نبنده سنگا پیغمبر شدو و ما نرا کتباکا الا اللذین هم ارازلونان انوینو تال را چستا مرگرتیا دا مگر اغا کسانو چی پو مونگا که لان دی دی زلیل دی مونگا په پسلو که نیسابو اتا پی خوشحاله جدا دا ما مرگری دی بعدی یا سرسری عقل والا سا عقل همت کنیستا مرگری تابع کولا و نپویی گی کنا ما نراکا قدت تبعا حال قد وصره تقدیر سرا وما نرى لكم علينا من فضل بل ذاذا چې مون نوینو تاسو لپاره پخپل ځان باندې سغوروالې که تاسو په حق وایو او سربېره ډیرو په هغه پرس خدای الله رحم وکنه اته سودا غسی هوګی بل نه جنکم کاذبین بلکې مونږ یقین کو چې دروغجنې ده څومره ترازو نه او کړ په نوح علیہ السلام باندې نوح علیہ السلام دا غی جواب کئ دفاعی صفائی واخا مخه کئ هم خو چې کومه ضروری خبر یا و مخکئ نو ضروری خبر عدالت کې د دروغو ده ولې چې اوسړی ته دروغجن کو نو بس هغه که اوس ډیر خلکو ته لګیایې فاربو ارسوک بو توي مړه دروغ وای ټولر وځوي اصل لګیایېستا خبره حکماني نوح علیہ السلام اول دی جواب کوي اب یادی نور پا نمبر په نمبر قال یا قوم اوی نوح علیہ السلام از ما قوم خبر رہا کہ ان کنتو علی بینتم من ربیم کچریمز پا دیر واضحا مسلی سرادخ پل ربنا او دلیل سرادخ پل ربنا و آتانی رحمتم من عندیم اور اکرلی علامات رحمت د خپل طرفنا فعمیت علیکم او بیا دغه مصلی او دغه بیینه پتا سو باندې ګډوډ شوا تاسو پاری کې شکونه وکړل ذهنوم کولاو نشو فعمیت علیکم تاسو باندې دا مصلی اپټکړې شوا اشتباھ التباس در باندې راغی د زه د رغجن شوه که زه د روجنهله په ما با دا رحمتونه د نبوت بیاره ل را کوو د زما د صاق دلیل ل نه په مسله تاسو باې ګړه وړه شوخه لزی مکووه نو آیا مونږ د مسله په تاسو پورې جښه کو دمون خ د طاقت شته زمونږ خو بهیان دی بهیان به کوو نور د مسله په زوره معل دا خوچا کار نه نورزمکموها مونږه جوختہ کو دا مسئله تاسو سو پورې تم له او یتا سول دی لربت غنونکو کی سم ربت کفر و توبہ قیدنه او غو وخت کیم دی وخت کیم ها وی ملق ګم رهب شه ګور مسلمانان ندی چې زموره اوس لري بدګړنی نه مساله څنګه ومه نو دې جواب کو چې دا رو جن نه ما دا لادا وحی جماعت کیږي دا گوايده چې رښتې نه ما تقریبا جواب چويليو چې تاسو سره سمال مال نشته دې ادا و زمرو چته کوي ويا قوم زم ما قوم ال اسلكم علی ایمالام چې نشترن تاسو تمیل اس نیوللې ځکه نو قرارنم تاسو نه په ديکار دولت انجر الله علی الله نه دې چر دما مګر پلا باندې ها دا بل خبر چې تاسو یې مرګری دې دی ډیر ناقص دي نوح علی السلامي ښا خوخیار یې تاسو ماتلو چې دې وشاله ما نو تاسو مې دې ناراضه دي به امر لری کم نه یوازې بشم کنه نا. نه از چریدا څه نکوم انیم زه شړون کیا کسان لره چې مؤمنان دي انهم ملاقاتو ربهم دې با ملاقات کوي د خپل رب سره هر مومن ملاقات کوي کنه دې باوم کوي دا غورو فضیلت بیان پیا اریو پیه پوې گیانا انوحلی السلام خپل مرګري دوم روتکلو چې وی دې دي خورچا سره ملاقات نه کوي دغه په خپل لږ سره ملاقات کېال تاسو ته سپک خلک کاری تاسو مروچت دي ولیکن نه را کو مقومن تجهلون فلیکن زوینم تاسو لرا یو قوم ډیر جاهلان ویا قوم ویني نسرونی مین الاین تورتوهم دا خبره په نوح علیه السلام دی راګران لکه ذیل ده آو. او دا پارچا ګراني پچ مرګرو تمرګری وای ښا او جمارګری وته که کنه او اسې دغه ایت نیویورک لچمچی نو چې هغه پراستینو خپل مارګری پی جنې ښا نا بيزان قربان کړي هر یو خدا سې چې د نمایښ د پاره وي زې چې د جلسې له چې بوې زینو زته نه ځنه لړشي نو چرګانو ورډکو تا دغه تکینی ادید بار پریدی اجازان و اغیی کل ازان لچانی اخلی میلی که دستان مرگری دی در ادید خلق کار دی که معاہدینو که نخنه که خوا که اغیی چې تاویی چه ترازه کنه ستیت ترازه کنه و اینا ماسر مرگری دی چه دی کم زیناستی نزوالتا ناستی مزو ستیت تنه در زمان ای خدای تو ای سوک دی چې زما امداد بو که ده اللعنه این طورت تو هم کچر او شرم نمیان سرونی من اللعه ده اللعنه امیسو خلاسی ده خود اللعه بندیان الله ده اللعه خواخ دی نزی او شرم افلات تا دومره سوچ کوي چرت دنیا کې مرگری ندیلی دیلی ها خبره تولر وستیکلا ده مال دولتو چیتا سر سشته نکنه كما نرى لكم علينا من فضل و لا لكم عندي خزائن الله ذكرنا يا أستاذ ما سرد الله خزاني ديم ولا أعلم الغيبان بغيب بغيب ولا أقول إني ملك أنا أقول يا أستاذ ما هذا هذا أسماني ملايك هذا أرش نراغ ليمنا و للذين تذدري آيونكم او نویم اغه خپل مարգروتا چې سپک لګي ستاسو پسترګو کې 10 ډېر سپک غانه نه یوتی اوم الله وخيرا چې چری بالذی تا ورنکی خپل رحمت ولدا سوایم چری لايق دې ده الله ز رحمت او زه هم چې دې ورکه یا تاسو خبر ده دا, دا خبره پیغمبران تاکول ښا زذم بیا وحال ښا رادیو کو د ټولو شکونو او شبہاتو چې دنیا پرس ال اجي او خلک بدی روستوکړي ښا چې د سره څه شي د سره سدي وي راځي وي سنتي بوزما اصل وانډایته بوزما چې ته پیرانو ویني چې د بسکوټو بوجې سر او سره ډکې وي او دا او په غره کې وتا جنریټر لگے دلې وي دا دنیا پرخلقي کناخه <laughs> نوح علی السلامي ما سره خویش نشتهخه ما سره نه خزانې نشته زه کزه د 14 سمې پیر نیمه چې ځان له مریدان جوړومہ چې ما سره غوړیار څه شته دیخه انا په غېبو پويګم چې پیران وای چې ما په خوب کې ولیدا ا پیران بار مې کې او ماته وی چه سوک رازی سلام و تکوه او دیم را تاوی چتخو صحابی شوی که نا چه سوک هغه نو دا بطابعینی په گوره پده وسوس دا مسئله پیدا شو په سند و ازراباد کی خواه دا سه خلق پیدا شي خلق زی وی صحابه دی سره ملاقات کون سنگ صحابه دی وی پیغمبری پا خوب کې دلی مکوه سبل سبیلی دلی مکوه عاقیده انی صفه عمل انی صفه او پیغمبر په خوب کیوینه الله هو عالم بما فی انفسهم الله خپویږي پاغه عاقیده چې دی پزړونو کیدا د دی عاقیده د الله خواه دا انی زلمین زالمین بهشکه شم بز په دغه وخت کې د ظلم کوونکو نه قدیمه وشړل جواب نو شو پورا پورا قالو اوی ذی قوم یا نوح قد جادلتنا اینو حلی اسلام ته پورا جګړه مارې ته موږ سره جګړې شو روکلې فاكثر ته ځالنا ډېر جګړې زموږه خبرې قوم ته چانه وکړي دا تکم زس دکړي فاطینا بی ماته دنا اوروله موږ ته عذاب چې موږ یې ان كنت من الصادقین کته رشتینې عذابم قبول له خوستا خبر نه قبولو قال ان ما یاتیکم به اللهو وینوح علیہ السلام داغه اختیار ما سره نشته بشکه الله به عذاب راولی او ان شاء شي اگر کار په خپل اراده کوي هغه به اراده کارونه نه کیله کوم منطقيان چی وي چې دا الله کارنو اذاغه صادريږي خو استقرارن ذالمان خلق ان شاء چې خو شي او مانتم او اوني تاسو موقابله کوي انکي ولا ينفعوكم نصحيم اس فائدې د نظر کې تاسو لار زمان نصیحت ان اردتوان ان سہلكم کو دا دایره دو کوم چې تاسو خیر خوایي کو ما تاسو ته مسلو ہدایت کو ما او تاسو هدايت کوشش کو خبر چې د الله سره اراده ده انکان كان الله يريد ان يغويكم کو چې الله اراده کړي تاسو په حق کې چ تاسو ګم راهیږئ نو زمانه سيادت تاسو له اس پیدنه درکې خو زه فه دې لنیم راغلې زوبد الله حکم په سزم چاوي چې اورا سوا بس زګه کومه زو دې په تمانيم چې تاسو به ایمان راولې را تاسو به مسلمانان شئ هو ربكم الله تاسو رب دې ویلې ترجعون او دې الله تاسو واپس کړې شئ امي يقولو دې التفات ایت خالل الهي پیغمبر تو عيدلتا چې ګوراستا دي قوم د عربو او قريش غتا تا بل خبرو کړه چې دا, کر دے دے دا دے قران دې ځان نه جوړ کړی دي نوح عليه السلام ته کار سور خبرې کړې خدا پکې نو ویل ښا افتراء پکې نو اديتا تدا خبرو کړې چې ځان نه د قران جوړ کړی دي غیر معلومی چې دا د قوم نوح علیه السلام نوم صح دی ښا فایده زادا بلکې وای دي چې لا دی محمد صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړ کړی ده کله وته وای انفترتوه کچریما ځان نه جوړ کړی فعلیه اجرامیم نو ځدی چې سجرامی نه او سزا نه په ما باندې کنه تاسو ولې تانګه وانه باریم مې ماتو جریمون او زه به هزارم دا جرمونه چې ما ته خو معلوم دي چې ما دروغ ندي جوړ کړی نو کومه یې سزا نشتهفه کومه ته معلوم یی چې تاسو کوم جرمونه کوي نو شکر دي چې زه دا و به هزارم دا او وحیه ال وحی او وانوح علیہ السلام ان شان دا لن يؤمن من قومك چرگز ایمان نراولی استاد قومنا بلسوک اللہ من قد آمنا مگر اگر سوک چی ایمان راولی دی که لستا ندی کار سور دی تا سر مرگری شوی دی بس دقا دی نور پتا ماما یه نور سوک ایمان نراولی فلا تب تیس بما کانو یفعلون مغم جن کی گا پاکا کارو نوچی دی یہ کئی دا وحی جوکلش ونوح علیہ السلام تکنا لا غيناパス بیا ارخيري كلي ويغا نوح كچ راضي چلا على الارض من الكافرين ديارا جل يوكورن پرند دي ظالمان قسمك باندغا انك انتظم يذل عبادك كفريدين ودي خداكار استاب نيت مگمرقي ولا يذ الا فاجرا كفارا اما تجريبا او کی په نهنیم حنیم سوا کال د نه یو مسلمان پیدا نشو نور اتون کې وخت چې مو پیدا کی کنه نه فاجر او کافر نه هغه و خير زګه کړی دا نه چې مفسرین بعضي قران باندې نظر نه نو ير تانش کنه اخر بیر وخت کنه صبره تمام شوې وخیر او کریاستابو شانتو عم بیا اوسه بار نه تمامه فلا او نور ختم دی نا بیا شروع کړو بیا خو اجازه تی کنه ها واسنا الفلکا جوړه و کشتهن بعیوننا زمونغه ف روبرو و وحینا زمونغه په حکم سران بعیوننا متشابهاتون ذکر عیون جمع د عین د عین سترګی توي سترګی خونشته بس چې الله دې شان سره او پوزمون پ امر سرا ولا تخاطبني في الذين ظلموا خبر مکه ما سرا په حق دي ظالمانو کې ده شفاعت نوح عليه السلام دغه ځکه پریشان شو بولي ک قوم ارنګي هو د انبياو سره په ذل کې ډیره هم دردي کنه جی ویوان راوړي نو وي انهم مغرقون پریشان کې غما دا خبر یقینی ده چې دی بغرقول شيخه دې کې سنشي کې دی وسو دې بغرقول شي کلام زکه موقت کو ويسنعو الفلکا نوح علیہ السلام کشته جوړولا وکلم مر علیه ملئ من قومي هر وخت چې باتي رضا یوډلاده قوم د نه پد باندې سخيرو منه نټوقي وکولې پد پوری چې کشته جوړي کان نبیان نفسوارا نجارا مقی پیغمبرو خواه ووستر کان شو ترقیو کلا لکه نو بی خاندل خواه سخیر او منو کل بو بی ویدکو بول پکاری او بچر تخکاری په دربین کې توکی بی کولی بایس ناو لکن جبریلی اسلام باتا چل خواه پا دی طریقه جوڑ چې بحری جهازو نا چلیگی قالا او نوح السلام انت از خرو مننا که تاسو توقی کوایی پا مونگ پوری نن نسخرو من کم مونگ باوم توقی اوکو پا تاسو پوری ذکر اللہ ویلی دی که فا منیتا دا علیکم فا تدو علیکم که سنگی دا سراکر نواس و سراکوا کنا کما تاسخرون پو بینصافی بناکو زیاده بناکو که سمر تاسو کلی دور توقی با درپسی کوو او زیاده من منده کنا خوا کما تاسخرون څنجي تاسو ټوګه کوي پس او پاتاله مونا زرځې په په خپل حال مياتي عذاب يخزيهم څوک ده هغه چراغغه ته عذاب چرسو يك ويحل علي عذاب مقيم او نازل شي په دبان دي عذاب هميشه حتا کشته جوړول لا جوړول لا تیارا شو تر دې پورې اذا جام رونه چراغ حکم زمون وفارت تن نور و او جوش و او تن نور دو بونا د خود ورن جوش وی کنا او بونا و جوش او وفارت تن نور دقا اخبر اماناتنا ده دا نور معانی بعید دی جو سو کو وجه الارضی زمک مخو عرضی و براواتی سو کو دا اللہ قهر او غزب اداس نور دغه معنا بهتر ده هدي کې شاره ودي ته چې تنور نور خو د ور ځای دي چغې کې او برراوتې نه پوه چې ځ به نه شي هر ځای به و جرن ار د یونن و چې زمو کومونږ ټوله چېنی چې نیکله سره کمر کې راغلی پل نحمل فيیاوي مونګه چې اوښې جادي کېته اوې جووادي ک شتته من کلین زوج ن ده هر جنس نا جوړه جوړه سي دوا نر او مادا من كل اني جې څومره دې انسان سره دې دنیا کې دوسی دوسی ژوند دي اهلي نا غيادي واهلكا اخبل اهل مخي جوایلا من سبقا ل القول مگر اغه سوک ناس تا په اهل کې چموخه شی وی دا فیصله د عذاب په دی باندې و من امنه او هغه څوک خو یې چې ایمان راوړي او ما امنه ما هو الا قليل ایمان نو راوړي د سلامګر لګو الا قليل څوک څلوختو پورې وي څوک خو ځه اشاره دی ته چې دغه صحیح دی هغه ټول یوه او اسرایلیا تور په سو جوړ شوې دي چه دغه خېجو ایسته تا خاري خېجو وې کنه او څو کوی زماره خېجو کیشته ټوله پلي دا ټوله اسرایلیا څوک یو بوډه چې نه پاتشي وه تېفان تیر شي او غي تاړو پاتنه و چې تېفان کم ځای او ټول اسرایلیا او تفاسیر نقل کړی دینو د باندې دلون صبرېږي وي کنه او چې بس پرې ده په ځای باندې می ته تصدیق کوي می وقال اركبوا فيها وينو عليه السلام جو هي دې کیشته تا بسم الله مجريها و مرساهم طلب ونم باندي دې رواني دل دی او دې او درې دل دی هغه وخت کله کلمه پرانه نازل شوي نو دا هغه کلمه و بسم الله مجريها و دی که سنورسو بطن مطن نشتاستی رنگو و بز داغ کلمه دا دلی پا نمبا ادری گی دلی پا نمبا روانی گی انا زما بخون کې مهربان و هی تجری بی موجن او دا کې کشتر روان او دی بانده فداسی چپو دا سیلاب که کل جبال پشاند غرونو و نادانو حن ابنهو وکانه فی معذلن اواز کړو نو علی السلام خپل زی کنان تا اوره په یو ډډه باندې وبیر تنه راخو ته کیشته تا نوح علی السلام متواذک یف فی معذلن دنه جدا او په نظریه کې نوو جدا نظریه وا نوح علی السلام جدا نظریه وا لکه د معتزله او جدا شیو یا ابو نیر ک معنا چې بچي زمما کشته تراخي جمون سران یاونه یا شفقت لفظ ده ابن تصغیر رازی اب اضافت اضافه کړې متکلم ته مون سر رازا ولا تکم مال کافرین او مکی ګامر ګره کافرانو ذکر است رازی چې نوح علیہ السلام ته پته نو د یو عربی سکینی په اسی منافونته دی اوځنه چې د کااف دی پهشانام د نورو تروتو ته بیا پهته ل کې د چې غرک د بیا او حال د خپلو ځمنو پهتهوتنی نو قاله سوي لا جبلین غ کناان چې ز به پهناوه خلمدې یو غر سره یاسیموننی منما د بهڅومره بوي غته خو نه چې را خې بچ به ک ما قال لا عاصم اليوم ان امر الله ونوح الاسلام نشته بچو انکه نن رزيد الله ذ دا حکمنا نا Isso ko illa marham ham agar aga zat بچو انکه زه رحم کی نو عاصم خپل معنا دې اسفائل بچو انکه نو مر رحیم کی بر هم کو ان کی شی او که عاصم پماند معصوم سره شی نشته بچ کې ذن کې نن رضید الله عزاب نه همګر هغه څوک چې الله پر رحم وکيم نبی عزلت کې معصوم اول تمرحوم جنس بایوشی دي دا خبرې کولې وحاله بین او مل موج او راغلا پمین کې او چفا فکانه منل مغرقین شو زید نوح الاسلام د نور قوم سره د غر کې ذن کنا نوح علی السلام سے اختیار نه نو نو اختیارات خدا سی واخ کی هنالک الولایۃ لللہ الحق صرف ده الله ای کنا نوکه چا خپل برکت سر سوق بچکول شوې خپل جاه او مرتبه سر سوق بچکول شوې نوح علی السلام بچکړوکنا او یا دعوی چې غنی الله دې چا ده ده الله نزو لوی چې داغه خبره نه مجبور نابل سوق خو نو علي السلام بو کنه نلاب بچکل یو چیر دی په خپه دیو <تصفح> زی دې کنه او زوم نو علي السلام د خبرې دا, خبر دا نشم کولینو نا الله خپل خوخه کوي <تصفح> دا مقام د انبییاء او کنه نو بل سوق د دنیا کې چیر یو په خپل برکات سره خپل جاه سره خپل عمل سره بچ کی وقیل یا ارذبل عیماک ویل شو ثلا طرف نا چ ازمکی راکا غ ابخپلی و یا سما او اقلی او اسمن بند کا وبخپلی الله هرچا سره خبری کولیش ک اسمانه ک ازمکی ارشه ده الله مسخر ده و والما وبوچکل شو و قضی الامر و فیصله شکار ده خلق و واستوت عل الجودیم او کیناسته وکشته ده نوح علی السلام وجودی باندې د فلسطین غار دی وی پاره باندې صدمر الوی غار نه او صحابه او بازه هغه تختی ویلې دلې وی تر دې وخت ته پوري پاتې شوه وقیل ابدل القامز والمین ویل شو جهلاکت اذاس قوم ظالمان الا ظلم پوجه هلاک شون وناد نوح ربهه نوح علیہ رب سو دا اواز کو نو علي السلام خپل رب ته شو کوی دا आवाज یې مخ کې کړو چیلاز زی نه کوو د زی د چې الله زموږ زی د نه زی اوستا وعده حق ده ته بچ کی اته چې نه ارص شو او زی هلاک شو نه نو السلام اسلام تپوس کوي نه بیا سره کوي اشکال دی ځای کې د نه چې داولې کااز کو بچ کې د سوال که نه نو چې غرق شوو بیا د سوال سممت لب شو نو بیا د حکمت تپوس کوي چېله په دی ک حکمت چې تعویلی او حلل به بچ کوم او ک نان زما د حل نه او بچ نشو نو د حکمت تپوس کوي اواز کړهونو علی السلام خپل رب تعالی ویلو چې زما ان ابنی من اهلی بیشکره دازی ای زما د اهل نذیم و ان وعدک الحق او بیشکره وعدستارښتیا ده د بچکی دوچې و اهلکه تعالی چې اهل وسط وان تحکم الحاکمین ازنه پویګما ته به تر فیصله کوونکې دار چانا استاف ہے سلادیر بہتر فیصلہ ده حضرت پس کوم ده حکمت قال یا نوح انه ليس من اهلك ویلا چینو علی السلام د ازی استا استا ده اهل نندے غیر صالح ده معنا وکړه چې په یو معنا کې خدا اهل نندے خدا نفسه څنګه وکړه نو نه فیو کله سرا چې د عمل صالح نه دی عمل یې ډیر دی نو جواب مطلب روحوت که ښه حکمت داو چې پیغمبر سره هغه خلق نجات ومومي چې په دین کې د سره مرګري دینی دینی اهل خلاصي ښه او د نصب نه چې هغه نخلاصيږي نجات په نصب پورنه نه دي نجات په دین پورې دی نا حکمت په معلوم شو او حکمت د کارو کې وسموږ موږ د پاره دلیل دي چې ډېر خلک ازینا سبب ګرځي چې ناغه خو زموږ په لني کې دیو زموږ ته پوسب کوي دا نه نه داغه نسب سبب د نجات نه دی لسمن اهلک ابل بګی داغه خلکو هغه شکوم لري شو لکه صاحب د کشاف اداس نور اموی چننا داد نوح علیہ السلام زیه نو موری خیانت کردو یا خودت ادا خوصول لیچه اللہ انبیاء لچار دادس خز نور کئی چگی کی خیانتی پاکی سا کی ټیک دا کفر دی پاکی اگر زان خبره خبر دا نور خود نه بلکل پاکی خوا داد انبیاء شان دیکھا نا دا خبر نه چلیسا من احلک زکاہ نوح علیہ السلام ویلی چې ان ابنی من اهلی نو نور پکې سوې بیا ول ویلو چې نه د استاذیه نه دې ما خدا سينو دی ویلې ان ولې سمن اهلی کې ویلې په دا غې رات کړو یا بنیه ویلی ناغه تخ معلوم نه چې مازیه د نسنګ ته وي چې د خپل زی نه نو انه عملون غیر صالح دا معنی شو زګاستا ده حلنن یی چې ستا حل باغی چې تاسره په دین کې مرګریم آل النبی اتباع ملته حضرت شیخ بداشعروی آل النبی اتباع ملته من الاعاجمی والسودانی والعربی آل پیغمبر خو غی چې تابعی وس هغه عجمي او عربی او ارسو کې ابیا وی وی چې کچره آل د نبی هغه وي چې په نسب کې د هغه سره وي کنه هغه ته آل ویل شي نبی هغه چې مونږ په مانځک وایو چې اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد نو دا هم مونږ په ابو لهبان دي درود وي ځکه هغه تروک نه نو په آل کې وخام خا غراتو ځکه کار سي چې پالو ابو لهبان دی کنر څوک یې پوې نو اهل د نبی اتباع ملتې چې داغه د دین تابعې کنه فلاتسألنی مالس لکبی مکوا پا حق کی رب علم, نیم علم نو زمانه تاسو موږ وا په حق داږي چې تعالی راپی علم نی علم نو ځنه نوح علی السلام د خپل ځی په حال باندې چې دې په کفر کې دې کنه انی عايزو کان زاستاشان حضرت شیخ ماناکولا دلته خلقو سګاډي وډي ویلي یي اني اعوذ بك از استاشانو چا توم د دینه انت کونا من الجاهلین چشیتو د نورو جاهلانو د دنیا په شانتی چا علم ور سره نیو خبره کی به علم خبره چکی هغه ته جاهل وای کنه ها الاو یزتا اعوذک من کوم دې دې خبرینه نګور سېږي ټوله ګوره د استقبال لکنه ای زوکا راتلون کې کی واخ کیم نو معلومه شو چې مخ کې خدای نوح علی السلام نه داسې کار نه دی شوی په الله وی راتلون کې کی واخ کیم تاسو ساتم محفوظ چې ستانه داسې کارونه شي چې هغه د جهالی کنه اذي خامخا لګیا دي وګوروي د جهالینو نه وتاوی نو بیا ور پسې قلم خدای غي خپلوا نو امبيه بدنام کړی وه څه ویلې په دې ذای زکما ناس دا خو نفی معنا ده او چې نفراله نو مطلب دا شي چې نه یې کنه د جاهلان نو څنګه او ته نسبته د جهل کوي قال رب انی اعوذ بکم وینوح علی السلام اے رب زم از فنا غوارم په تاسو را نسئلک از دی خبرینا چې ستانه تاسو کوم مال صلیبی المان داږي سوچی مال رفی علم نی تامخه بزرګل پیدا کوي آزاد قران متشابهاتوم لیکنه کوي دغه سوره کاف کې براشي او دغه سوره انبیاء کې ټولو کې چې فسلو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون چې نو پويږي نو تپوس کوي چې نو پويږي نو تپوس کوي او دلته کوي نو حلی اسلام ته چنه پويګن تاسو موږه لا تاس الني ماليس الکبي علم تاسو موږه زمانه چې تپي نه نو اياتو نو کې تصادم پیدا کړي نه تصادم نشتا دلته کې مطلب دا دی چې یو سوال په حقیقت نه پويګ چې دا جایز دي کنه ناجایز دي هغه موږه اوالته چې ویلي فسالو هل ذکر اخذ علم خبره ده خود جایز چیت په یو مسالنه پوئګینه تاسو به کې د عالم نه ولې چې په مصیبت کې واقعي نشي کنه ها د حقیقت د سوال یادې چې سوال کول جایز او کول نا جایز لا تسالو عن اشیاء کې تر شیو کنه ها نو دلته دا دی اول ته چې فسلو وي نه د علم ز د کړو علم بنس د چنه ما لرا علم داږي په حقیقت باندې چې دا جائز دی او کنا جائز دی و الا تغفر لي كتب حنا ان كي ما تاورحم ني او رحم نو كي من الخاسرين دا د دعا آداب دي ښا کمزې چې انبيیاء دعا کړې دی واځ نو عليه السلامنا نو دا الفاظ او سرويلي دي ښا کاظم عليه السلام و الا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين داغه دعا آداب دي ته باندې ګورہ خاصرینه وتاوي قیل یا حبت وهبت بسلام منا اویل شو چینو علی السلام قصیا زمو کتاب والسلام تیاس راز المنا وبرکات علیکم او دیر برکت نو وی پتا باندې زکه چې زمو کا پاکشوا زشرک نه دا خو شرک سره برکات ختمیږي ها اوس تاسو یې صرف موحدین یې نور برکات دوی پتا سو باندې دلته هم د اسرایلیات تخا حلی السلام د دې په اړه راځي کوڅي يرتا سولول شي جسمه کا کې هغه سی او په خرټی دي کنه نو یې کار غې نو دې جرت په مردار کې نه است نو بیا پسی کامتار راولې ګل چې دا خبيث خوځته ایثار شو چې کم تر نو چې دا کې نهسته پزماکه نو خپه د خټو ناولې شو نو یې هغه سري دي کنه نو له دا نه کړو کله خټه وا دا اوس خبره نو علي السلام ته دورې لم نشتر چې الله تعالی بس غیظ والماووج شي وي کوزيګه هغه بیا کله یو شې را لې کله ولشي بس خري خلقو سو جوړ کړي پامبیاو پورن دا خبرې پډېره خوګې لګې شیطانۍ خبرې کنه والا او ممم مماک دغه په حال بیان او برکتونه وي پاغه امهتون وباندي چې پیدا کیږي با دا غا جنا چتا سره کیشته کې ناس دي ماکان نو ما یې کو نو ما له کو نو دا لکه معلومې دا اس ما لا یې کو نو دي او الله حال بیانې کم دی امتونا ها دری دامن و سرشته سام حام یافس دغا ماللہوی د دین با امتونا پیدا کی گی اب آغی کی با سوک دا برکاتو لایقی و سوک با نی لایقا نا جسنگی ویلو نا آغا سشوکا نخوا حق دیتویی کنا چواقیاد آغی سرمتابق شي پا آغا امتونا باندی ممم معاکہ پیداکیږي به داغه چا ناچتا سره دی هغه سره وی چې کوم کنه انور ټول بیا شو صرف دغه ځام نه پات شو دنیا ټول لاغي نډکه شو وجال نازریته هم الباقین صفات کوي و امم انور متنه دي سنمتعو چې مونږ بخامه قاضی له دنیا کې فایدی ورکو مزي ورکو خوشاله ورکو سمعنا سومنا عذاب الیم ابي باور سدیتا زم در طرفنا عذاب در نه کوم اقد وډلیه تلک منم بای الغیب نوحی هایلیک تصدیق در رسالت کئ دا واقعات د غیب دي مونګه تا توحیکو اچات نو معلومه تا تولی معلوم شو مونګه توحیکو کړه نوحی هایلیک بغیر د وحی نه خو چاته نه معلوماته ګټه د غیب علم ویخه او چې وحی وشي نو د غیب نشي ویلي دته امباؤل غیب ویل شي ما كنت تعلمون انت ولا قومكم نو ویته چې خبر وي د دی واقعاتنا او نستاکم من قبل ها زع مخ کی د دی نه اوست نتوم خبر شو یا قوم خبر شو زکه مساله د عالم الغیب نه وته پغیب العالم نو وتا حضور تعالی نور څوک به پوئږي چې کله پغیب او کله پیغمبر ته په توان قوم ته پد فاسبر خلاصه زاد چې صبر کوا نوح علیه السلام ډیر صبر کړو ان العاقبه للمتقين بشکه عاقبته خیرستا عاقبت العاقبه المحموده تهستا عاقبت, عاقبت متقيان مدعا یو واقعی ذکر شوا حقی دعوی چل لا الا اللہ واخر دعوان